Nuntă-n cer de Mircea Eliade Nuntă-n cer Acum vedem ca prin oglindă în ghicitură, atunci însă față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Corinteni Capitolul 1 Când eram foarte tânăr, mi se întâmpla uneori să privesc brusc fața unui necunoscut și să-mi spun... Ce-ar fi fost ca omul acesta să fie tatăl meu? Nu mi era greu să mi le închipui. Îl chema, desigur, Andrei sau Sever. Asta mi se păreau a fi numele cele mai potrivite pentru tatăl meu. Pe mama ar fi chemat-o Maria sau Sabina. Pe mama mea o chema, în realitate, Aretuza. Pe tatăl meu, Ioan. Dar prietenii îi spuneau jenică. Nici mama nu-l chema cum mi-ar fi plăcut mie. Îi spunea Nelu. Omul străin din fața mea însă ar fi putut fi un adevărat tată, așa cum îl viseasem eu, cum îl întâlnisem în unele romane, un bărbat cu tâmplele cărunte, mirosind foarte discretă apă de colonie, cu fața severă și ochii blânzi, sportiv, ironic, elegant și citind cu pricepere anumiți moraliști francezi. Acesta firește era unul din tipurile preferate ale părintelui. Alteori aș fi vrut ca tatăl meu să se fi întâmplat a fi un medic ilustru, sau capitan de marină, sau un mare industriaș. Pe mama mea me o închipuiam mai simplă, ori doctoriță, ori artistă. Aș fi vrut să picteze, să văd umblând prin casă într-un halat alb cu mânecile sumese până la cot. Au fost ani în adolescența mea când aș fi dorit ca mama să fie italiancă, iar tata englez. Dar asta e cu totul altă poveste. Aveam să spun un lucru mai simplu care mi se întâmplă încă și astăzi, deși din ce în ce mai rar, dar care mi-a turburat toată adolescența și prima tinerețe. Mă aflam uneori alături de un bărbat într-un tramvai pe bancă și mi-l închipuiam tatăl meu. Nu era întocmai așa cum îl voisem eu, cum îl visam de atâția ani. Cel puțin nu era întotdeauna așa, dar era totuși un altul decât tatăl meu și aș fi putut fi într-adevăr copilul lui. Aș fi avut altă mamă, aș fi avut poate alte surori și frați. Aș fi trăit în altă casă, în alt oraș. Totul ar fi putut fi altfel. Gândul ăsta m-a obsedat întotdeauna, că toate ar fi putut fi altfel sau s-ar fi putut să nu fie deloc, că toate sunt întâmplătoare pe lumea asta, fără nicio necesitate, fără nicio noimă. Când trec pe vreo stadă veche, de mahala, și văd unele case bătrânești cu uluci cu grădina nepădită de nalbă și zorele, mă închipui născut aici și mă văd ducându-mă cu alți copii desculți la o școală primară de Mahala, mă văd citind la o lampă de gaz într-o cameră vopsită în roz, sau în vreun oraș de provincie, într din acele case boierești cu grileaș de fier învechit, cu pitici colorați și bazin de ciment în grădină. Mă întorcem acasă aproape întotdeauna, în întristat, după o asemenea rătăcire pe străzi necunoscute de Mahala. Evident, toate acestea nu prea au de-a face cu cele ce vreau să spun. Continuăm Avrodin. Dar nu mă grăbesc și apoi mi se pare că am să găsesc undeva, printre amintirile acestea, dezlegarea întâmplărilor care au urmat. Poate mi s-a făcut cândva vreun semn, poate că mi s-a indicat ceva. Ar fi înspăimântător să crezi că din tot acest cosmos atât de armonios, desăvârșit și egal cu sine, numai viața omului se petece la întâmplare, numai destinul lui n-are niciun sens. Mă întreb bună oare dacă nu cumva în ziua când am început să iubesc nu s-a întâmplat ceva lângă mine, ceva pe care eu nu l-am văzut sau pe care nu l-am înțeles și prin ignorarea căruia m-am abandonat fără luciditate cu totul responsabil întâmplărilor. Te trezești că ai devenit ceva aproape fără să-ți mai amintești începuturile acestei transformări. Când cel dintre prieten al meu s-a însurat, am rămas o noapte întreagă de vorbă cu el, încercând să aflu ce s-a întâmplat, cum a ajuns aici, ce norme sau ce pasiuni l-au hotărât la acest pas. N-am înțeles aproape nimic, cât mărturisesc. Asta nu o înțelege nimeni, ar întrerupse Nash. Avea un glas schimbat, neașteptat de sobru, aproape solemn. În întuneric ochii străluceau umezi, departați. Nimeni, repetă el mai încet, se întâmplă așa, fără să știi, fără să-ți dai seama. Tot ce ni se spune, dragoste, bani, interese, sunt prostii. Niciun bărbat nu s-ar sacrifica pentru un amor sau pentru avere. Orice s-ar spune despre bărbați, oricât de proști ar fi ei în majoritate, Lucrurile nu pot fi explicate atât de simplu. E aici un fel de vrajă și asta nu vine din dragoste, din pasiune, ci dintr-o nebunie nesimțită care, e corce, chip, încearcă să ne umilească. Se opri deodată tot atât de brusc precum începuse. Parcă s-ar fi trudit să-și amintească un amănunt prețios, să găsească un cuvânt potrivit. Mavrodin îl așteptat câteva clipe, apoi continuă judeci lucrurile acestea cam în același fel cu mine, firește cu altă, mai bogată experiență. Toți suntem aici de acord, scumpul meu prieten, A vorbi hasnașărar. Ne necăjesc uneori pe noi femeile, învinuind une de solidaritate cu orice preț, dar adevărul este că aici suntem cu toții la fel, chiar acei care nu se pot exprima decât bolnovănește. E un destin să înțelege, Continuăm din nerăbdător, ca și cum s-ar fi temut să nu-și piardă firul povestirii. Este și acesta un destin, căci sunt și altele nenumărate. De foarte multe ori încerc să-mi dau seama de ele, mai ales de acele destine obscure lipsite de glorie, care decid, fără știrea și în absența noastră, pentru o viață întreagă. Când o iubeam, mă întrebam uneori dacă, înainte de a o întâlni, nu visasem ceva dramatic, sau dacă, la întâlnirea noastră, nu m-a frapat, cum se spune, vreun amănunt extraordinar. De pildă, mi-aduc aminte un lucru. Când s-a îmbrăcat să plece, avea o valetă în largă, neagră, picantă și blana era foarte discret parfumată cu ambră un tic. Dar asta se întâmpla cu câteva ceasuri după ce, fără știrea mea, mă îndrăgostisem. Am întâlnit-o la unul din prietenii mei, arhitect bogat și amator de petreceri. Întot după amiază, într-o zi cenușie de iarnă, când aș fi putut face orice altceva, la un ceas în care, de obicei, stăm la mine acasă. 8 ianuarie îmi amintesc perfect data. Eram foarte plictisit, aproape întristat de sărbătorile care trecusera nevoie. Obosit, fără chef, exasperat numai la gândul că trebuie să mă duc la prietenul meu. Făgăduisem. Mi-ar fi fost greu să refuz. Îmi propunem să nu rămân mai mult de un ceas. În primăvara aceea, când o iubeam și eram la doi paște moarte din pricina ei, m-am dudit adesa să-mi amintesc ceas cu ceas ziua de 8 ianuarie. Aș fi vrut să știu cu ce haine mă îmbrăcasem de dimineață, ce carte luasem din raft, dacă citisem sau nu vreun ziar, dacă am primit vreun alt telefon în afară de a lui Alexandru, care mi-a mintat de petrecere. Îmi spun că dacă mi-aș fi aruncat altfel ochii pe ziar, aș fi zărit poate reclama vreunui film mult lăudat și m-aș fi dus să-l văd înainte de a-mi ține cuvântul față de Alexandru. Ileana n-ar fi rămas până seara târziu acolo dacă n-aș fi venit eu. Poate ar fi plecat înainte de venirea mea și n-aș mai fi întâlnit-o. Sau dacă întâmplător aș fi întâlnit-o altă dată, n-ar fi fost vraja seria acelea de 8 ianuarie. Poate nici ea ar mai fi fost liberă. Poate nici eu. S-ar fi putut întâmpla atâtea. Uneori, mai ales în tren, Privesc cu atenție echipul vecinei mere de compartiment și îmi spun. Dacă m-aș fi aflat într-o anumită zi, într-un anumit loc, într-un anumit oraș, femeia aceasta ar fi fost soția mea? Sau poate ar fi fost, cum se spune, dragostea mea cea mare? O privesc atunci cu spaimă. Cum ar fi fost viața noastră? Nu mă gândesc deloc la trupul ei. E destul de ușor să cunoști și să uiți un trup. Dar mă gândesc mai ales la prezența ei, la magia ei ascunsă, o zi, o sută de zile, zece ani cu ființa aceasta frumoasă sau mai puțin frumoasă, blondă, înaltă, cum o fi, sub același acoperământ, alături de tine, zi după zi și noapte după noapte. Cum ar fi lucrat magia ei asupra mea? Cum ar fi turmentat prezența ei? Orice femeie pe care o iubesc mă apasă, mă sugrumă, și fără voia ei mă destramă și mă topește până la descompunerea finală. Desfârșitul acesta nu scapă niciun bărbat. Mă rodea însă altă întrebare. Cum mi-ar fi fost suferința aceasta dulce, fecundă? În ce chip aș fi murit lumea acesteia? Da dreptul în turpitudine, printr-o lentă sinucidere sau printr-o fire mare? Ma s o opri respirând repede. Și a prins o țigară și pevii câteva clipe cum arde chibritul până aproape de unghie. Îl-a apoi distrat ca și cum nu l-ar fi băgat în seamă. Îi alergau gândurile. De ziua aceea nu mi-amintesc nimic precis, doar că m-a întâmpinat soția lui Alexandru, mustrându-mă că vin atât de târziu. Când mi-au auzit numele în salon, câteva capete s-au întors spre ușă. Publicasem cu puține săptămâni înainte de Crăciun una din cărțile mele cele mai citite. Tinereța Magdalenei Mă că nu sunt orgolios Nu-mi place să mi se vorbească prea insistent despre literatura mea Sunt încă un bărbat tânăr și am altfel de orgolii decât acele ale artistului Cu atât mai puțin îmi place să fiu cum se spune admirat Recunosc sentimentul acesta ca fiind real și onest Și eu admir o seamă de oameni, mai ales câțiva artiști, câțiva scritori Dar aș prefera să nu știu, să nu simt asta Am intrat în salon foarte puțin dispus. Se va vorbi probabil de cartea mea. Gazda se va simți datoare să schimbe conversația, aducând-o de-a dreptul în literatură, vorbind despre noutățile librăriei și apoi despre cartea mea. Primisem mereu scrisori, mi se telefona și din atâtea conversații înțelegeam că Magdalena este eroina la modă. Lucrul acesta îmi făcea firește plăcere, dar de departe. În mijlocul cititorilor și mai ales al cititoarelor, Mă simțeam stânjenit. Oamenii aceștia cred că acum, pentru că mi-au citit cartea, știu anumite lucruri despre mine. Oamenii aceștia sunt siguri că anumite lucruri scrise de mine s-au întâmplat a Eva și așteaptă întâlnindu-mă să-și verifice impresiile, să mă cântărească, să mă judece. Intram cu sentimentul acesta în salon și mă pregăteam să scot tabacera ca să pot face ceva precis, să-mi coordonez gesturile în jurul unui amănunt concret. Era o daie lungă, nu prea înaltă, cu un pian mare, negru, descoperit spre fereastră. Era aproape seară, dar, dintr-o curiozitate a gazdei, nu ardea decât o veioză într-un colț. În fund se mai păstase pomul de Crăciun cu lumânările aprinse. Imaginea aceasta o păstrez foarte precisă, clară, și, din toate aceste fragmente, profiluri, lumini, gesturi, fețe, glasuri, am văzut deodată, desprinzându-se mâna Ilenei, paridă cu degetele foarte lungi, aproape transparente. Am zărit mâna aceasta înainte chiar de-ai vedea bine fața și ochii. Brațul întreg, probabil, se dehnise până atunci pe pian și, la intrarea mea, îl să leneșă. Degetele mi s-au părut neobișnuite, însuflețite. Parcă ar fi fost singurul lucru viu printre toate acele fragmente de viață ambulzite în salon. Și mai era ceva, un amănunt care m-a obsedat apoi multă vreme. Mâna întreagă părea goală, degetele acelea palide și nervoase erau parcă făcute anume ca să poarte un inel. Și inelul acesta le lipsa. Era o mână pură, nelogodită, monahală. n a privit-o imediat. Erau câteva domnișoare care ținau cu tot din adinsul să mă întrebe nu știu ce lucru. În clipa următoare, uitasem aproape de mâna aceea vie care alunecase moale deasupra pianului. Când i-am fost prezentat, nu m-a lovit nimic. N-am avut nicio tresărire. Nu mi s-a părut prea frumoasă. Poate pentru că nu era aproape deloc fardată. Iar în odaie era o lumină murdară, mohorâtă, de lumânări. Îmi aduc aminte și i-am spus-o de multe ori în urmă că m-a impresionat o foarte ușoară oboseală în priviri. Nu era oboseala zilei, nici strivirea pe care ți-o lasă o boală lungă sau o serie de excese, ci oboseala aceea aproape ironică pe care o imprimă cu timpul inteligența feminină. Nu mi s-a părut prea frumoasă, dar înaintând foarte puțin spre stânga ei, să mă înclin în fața unei doamne în vârstă, mi-am dat odată seama că n-am văzut-o bine, că n-am privit-o cu atenție și de-abia m-am putut stăpâni să nu mă întorc chiar atunci din nou spre ea ca să o cercetez încruntat cu luarea aminte. Am făcut asta însă câteva minute în urmă și am putut o face fără să fiu observat. Vorbea cu o prietenă și privea în jos. Am văzut că are fruntea înaltă și tâmplele ușor arcuite, iar culoarea părului, castanie, stinsă, o făcea să fară mai severă. Apoi am înțeles de ce mă întorsesem. Ochii aceia foarte mari și nelămuriți, gura ei vastă, strivitoare. Parcă obrazul întreg era brăzdat de izvorul privirilor și de carminul gurii. Am auzit o chemată de o prietenă, Ilana Numele nu îl reținusem. O chema Ileana și se îmbrăca totuși pentru un alt nume, pentru o Maria sau o Lucia. O bluză în alb și negru, cu un guleraj alb și mâneca strânsă. I-am întâlnit iarăși mâna. Desigur că nu iubește și nu e iubită, mi-am spus. Peste putință să nu văd oricine ar fi fost bărbatul acela, că asemenea degete trebuiesc desăvârșite print un inel. Singur." Nici mâna n-avea pentru o femeie pe care o chema Ileana. Și cu toate acestea auzisem bine. Acesta era numele ei. O văzut ridicându-se și trecând în odaia alăturată. Nu prea înaltă, foarte subțire, având coapse renete de piciorul lung, nervos. N-am urmărit-o cu ochiul ca să o măsor. Nu privesc niciodată în felul ăsta o femeie. O privesc însă întotdeauna cu foarte multă bunăvoință și aștept să văd ce vrea sau ce are ea să-mi arate. Nu suntem noi de vină dacă cele mai multe dintre femei ne arată cu insistență ceea ce e obscen sau inert sau caduc în corpurile lor. Pe o femeie care își subliniază contururile obscene, nu o poți privi altfel decât obscen. Obiectul ne indică de cele mai multe ori cum trebuie el privit și judecat. Un bărbat care privește cu aviditate corpul unei cocote nu poate fi învinuit de indiscreție. Femeia ne invită întotdeauna să o privim așa cum vrea ea. Am mai avut atunci și o altă impresie, că femeia aceasta nu poate fi singură. Undeva, prin apropiere, în țară, în străinătate, trebuia să existe un soț, un bărbat, pereche. Nu știu de ce mi se părea făcută pentru tovarășie. Straniu? Se opri iarăși zâmbind, apoi se întoarse brusc cu fața spre celălalt. Toate acestea, bineînțeles, nu le-am scris în carte, în fața hârtiei albe, Rare ori să rămâi în realitate, să fii sincer. Dar e curios. Fata aceasta era făcută pentru tovarășie, pentru nuntă. Nu știam ce vârstă să-i dau. Nu mai era în niciun caz prea tânără. Putea avea treizeci de ani sau poate câțiva ani mai mult. O privisem în destul, poate prea mult și asta mă necăji. Nu voiam deloc să par dispus pentru o nouă intrigă. De altfel, nu m-au ispitit niciodată succesele ușoare. N-am fost un flămând gata de a primi orice. M-ar fi plictisit să fiu surprins de cineva privind astfel tânărul romancier care urmărește Avid cu o o necunoscută. Penibil! Orice gest curtenitor aș fi făcut de altfel în ca a seară ar fi fost grosolan. Așa cum venisem în casa aceea ca un sărbătorit, în după apariția unei cărți, se presupunea că aproape nimic nu mi-ar fi putut fi refuzat mai ales de o femeie necunoscută. S-ar fi spus că toți de față mi erau datori cu ceva, că se dase un consemn general ca să nu mă supere nimeni, nici măcar cu privirile, așa cum nu trebuie supărați miniștrii sau superiorii invitați într-o casă. Și ar fi fost nespus de vulgar să accept sau să profite de această situație. De altfel, pentru că îți mălăturisesc toate astea, am să merg și mai departe. Sunt lucruri pe care nu le spune nimeni, dar pentru mine condiția de scritor are câteva aspecte de-a dreptul penibile. Nu știu cum s-or petrece lucrurile în alte țări, dar la noi, oamenii încă n-au învățat cum să vorbească și cum să se poarte cu un scritor. Îl confundă întotdeauna cu autorul cărților sale și îl chinuie flatându-l sau amintindu-i necontenit că el a scris cu tare roman, a creat cu tare femeie sau a formulat cu tare aforism. Lucrul acesta mi se pare de-a dreptul înfiorător, ca și cum în fața unui chirurg, ai fi obligat să vorbești exclusiv de operații și îi-ai amintești necontenit că ca scăpat de la moarte pe cutare domnișoară. Sau ai chemat la masă pe un tenor și ai vorbit tot timpul de operă, iar la desert l-ai rugat să-ți cânte ariile lui favorite, fluierându-le tu înainte ca să-i le amintești. Am trecut în altă odaie ca să pot lua direct parte la o discuție care a începuse cu mult înainte de venirea mea. Îmi amintesc. A vorbea cineva, un maior îmbrăcat civil despre campionatele de schi. Când am intrat, un tânăr se lipi de perete ca să-mi facă loc. Asta mă indispuse și întorsei capul desperat, doar voi întâlni vreo figură mai puțin crispată. Nu erau decât oameni cum se cade care discutau sporturi de iarnă. Singurul cu care mă puteam înțelege era tânărul lipit de perete și el era paralizat pentru că autorul cărților pe care le citise și probabil îi plăcuseră, se afla prin miracol alături de el cu o țigară în gură cu nodul cravatei bine făcut, proaspătăras și dispus oricând la o conversație ușoară. Am încercat să intru în vorbă cu el. Își controla răspunsurile crispat, cu toată ființa lui încordată. Nu cumva amarele scritor să-și facă o impresie proastă despre el. Cu orice preț trebuia să-și placeze măcar o observație inteligentă ca să se convingă maestrul că n-are în fața lui un cititor oarecare. Adevărul este că tânărul meu prieten era un excelent cititor. Dar cei 19 ani ai săi îl paralizau. Poate că altădată aș fi ajutat să-și vină în fire. Iubesc uneori extazele acestea pe care le-am trăit cândva și eu și care mi-ngăduie mi astăzi să măsor distanța care mă separă de inocență, de prima tinerețe. Dar în acea zi n-aveam astâmpăr. Nu cred că doream cu orice echip să stau de vorbă cu necunoscuta aceea care se ridicase din fața mea, puține minute în urmă, cu o mișcare arc de arc desăvârșit. Dar mi-ar fi plăcut să mă aflu undeva, pe vreun colț de canapea, așezat alături de cineva, stând de vorbă. Mi-ar fi plăcut să întâlnesc un prieten. Erau numai câțiva necunoscuți, destul de bine dispuși, întârziati în sufragerie. Câteva domnișoare care mă priveau din praguri, prevăcându se totuși că nu mi-acordă prea multă atenție. Arhitectul căuta necontenit plăci de gramofon. Era o gazdă perfectă pentru că se apropia de 40 de ani și începuse să chelească, făcea eforturi să pară glumeț, neserios, dansator neobosit și flirt. Dansa cu toate fetele și încuraja pe cei câțiva studenți, colegii surorilor sale, să-l tutuiască. Și băiatul acesta este totuși un foarte talentat arhitect și o minte foarte ascuțită. Se pare însă că apropierea bătrâneții sperie întotdeauna chiar pe acei mai buni dintre noi. Bănuiesc că asta explică multe se opri din nou ca să-și aprindă o țigară fără grabă. Celălalt rămase întins pe șezlong, mângându-și genunchiul, parcă nici nu l-ar fi ascultat. Și cu toate acestea, Mavrodin îi simțea prezența tot mai apăsătoare. Se simțea stăpânit și parcă cineva din umbră de lângă el ar fi îndemnat să continue să spună repede, fără să ascundă ceva. Firește, în carte lucrurile nu sunt povestite în tocmai Acolo am închipuit o întâlnire mai romantică, tot în ziua de 8 ianuarie. Asta nu puteam cu niciun chip o ascund, dar la predal, în vila unor prieteni comuni, adunați pentru schi. Într-a fie spus, nu mă depărtam prea mult de adevăr. La predal am fost de atunci de câteva ori împreună și a schiază bine. A învățat asta în Germania cât timp a lucrat acolo. Am aflat toate asta câteva ceasuri în urmă când aproape ne împrietenisem plecase din țară cu vreo patru ani mai înainte funcționară la legația română din Berlin știu acum că ia insistent să lucreze acolo dar asta l-am aflat pe urmă întâlnirea aceea de la predal pe care am povestit-o în carte mi se pare și ea acum reală am trăit împreună iarna predalului, știu cum și încalță bocancii și nu mi-e greu să mi -o închipui venind spre mine ca în roman și spunând mi cu simplitate vezi că ți-ai legat greșit cu relele. De fapt, primele cuvinte pe care mi le-a adresat, mi le-a spus în sufrageria prietenului meu, arhitectul. Mi-a spus ceva destul de searbă, ceva cam în felul. Bine că s-a sfârșit și cu de asta dar m-a mirat în deosebi un lucru, că spusese câteva cuvinte banale, șterse și-și-aruncase privirile pe fereastră în strada înzăpezită, luminată ca de un opaiț verde de felinarul din fața casei, cu atâta melancolie, încât mi s-a părut că ar fi fost de adeptul vulgar. Să o întreb mai mult. M-am prefăcut că n-am observat privirile acelea triste, obosite, aproape lacrimate. Mai târziu, cât de bine le înțelegeam, cât m-au chinuit cu jarul lor nestins. Mai târziu, când le pătrundeam noima, alte sărbători de iarnă care se încheie, alt Crăciun înghițit undeva în negura anilor care se adună în spate și ea rămasă tot atât de singură, tot atât de depărtată de limanul pe care îl visa de atâția ani dar poate că nu e bine să amestec întâmplările acestea. Mai târziu, are să vină iarăși vorba. Nădeșteam că mă va întreba ceva de cărțile mele, mai ales de tinereța Magdalenei, nume care se afla pe buzele tuturor. Cu ea aș fi dorit să stau de vorbă despre scrisul meu, nu pentru că era femeie și poate începuse să-mi placă, dar o bănuiam vie din creștet până în glezne. Vie, inteligentă, melancolică, de obicei, nu-mi plac oamenii triști, cu atât mai puțin femeile triste. Cei mai mulți dintre noi suferim de tristeți umilitoare, de ordin biologic sau psihologic. Suntem triști pentru că am ratat o afacere, pentru că nu ne funcționează ficatul sau pentru că am pierdut o noapte la chef sau în bibliotecă. Iar cu femeile e și mai penibil. E ceva de duzină în cele mai multe tristeți feminine. Ea, Ileana, avea însă în casul acela o tristețe de tulburătoare discreție. Dacă nu ne-am mai fi întâlnit, n-aș fi crezut chiar că privirile ei fugiseră într-adevăr afară, pe fereastră, grele de melancolie. Pentru că, puține minute în urmă, fața era luminată de inteligență, de oarecare ironie chiar. Nu citise nimic de mine, nu citise nici măcar tinerețea Magdalenei și ghecise că întâmplarea aceasta mă irită. Început să mă necăjească. De altfel, mai târziu a găsit în cărțile mele, în arta mea, o foarte discretă și abilă rivală. Atunci rămânea multă vreme alături aproape lipiți unul de altul, ascultându-ne trupurile, și i-am punea mâna pe frunte și gheceam în mângâierile ei ceva mai mult decât o limpe de alunecare a degetelor. Ghiceam întrebările ei nerostite, încercările ei de a pătrunde în zone pe care nici o pasiune și nici un extaz nu îi le întredeschideau. La ce te gândești? M-a întrebat uneori surâzând ironică. Știind prea bine că n-am să pot niciodată răspunde sincer. Ce ascunzi aici? Întreba iarăși, prinzându-mi tâmplă în palma ei mică, palidă. Nu cred că o indignau micile secrete frivole. Nu cred că se temea de o privire pe care aș fi aruncat-o unei femei frumoase. Ce-o munceau subteranele acelea în care trăiam eu singur, cu desăvârșire singur. Solitudinea aceea care nu absențele mele, cărțile mele. Atunci însă nu citise nimic din tot ce publicasem. Nu mai mi-aduc aminte precis ce am vorbit. Era însă din ce în ce mai cald în o daie, s-a prinses pile, am fost chemați într-o altă încăpere să bem un pahar de șampanie și mi-aduc chiar aminte că am dorit deodată cu o poftă năprasnică, nebunească, să dansez cu femeia aceasta. Nu mai era lângă mine. Vorbisem cu ea destul de mult și insistent, într-atât de insistent încât gazda mi-a de mai multe ori atenția în glumă. Dar până atunci nu-mi dădusem încă seama. Un flirt, câteva ceasuri de caldă și agrabilă conversație. În cel mai bun caz, o nouă legătură. Dar nu mai era lângă mine și simțeam invadându-mă lent pofta ce de a o avea aproape în dans. Am căutat-o cu ochii prin camerele învecinate. Plecase să bea o limonadă. O văd, rezemată de bufet cu pâivirile plecate dar, fără îndoială, mi-a simțit ochii a asupra Și-a frecat frunta liniștită, apoi și-a ridicat-o încet zâmbind, parcă ar fi știut că mă întâlnește cu ochii străpungători din colon prag. Am schițat atunci un gest, probabil grotesc, de invitație la dans. Mi-a răspuns cu un semn că e obosită. M-am apropiat. M-a privit venind și figura ei devenit deodată gravă, concentrată, parcă s-ar fi desprins atunci o taină din mișcările mele, o taină pe care o înțelegea, îngrozindu-se. Când am fost aproape de tot, s-a rezemat mai pierdută de bufet. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă cu mine. Șampania, îmi spuneam ca să mă liniștesc. Dar mi-amintesc că, rugându-o insistent să danseze, i și-a ridicat brațul ca să-și așeze paharul cu monadă pe o etajeră și atunci l-am văzut din nou și m-a înspăimântat paloarea pe și perfecțiunea lui. I-am luat mâna foarte decent, aproape rugător. Simțeam din privirile ei că refuză cu multă greutate, că luptase și ea, că se temuse și ea. În clipa când i-am luat mâna și i-am înălțat ușor brațul ca să o cuprind pentru dans, muzica a încetat. Am rămas o clipă cu palma ei strânsă într mea în aer. Capitolul 2 Am uitat de mult gustul atâtor trupuri pe care le-am cunoscut. Asta se întâmplă aproape tuturor bărbaților. Să nai aibă amintiri calde. Să nu mai păstreze nimic din toată magia aceea a dragostei fizice. Cred că femeile uită mai greu. Trupurile lor păstrează îndelung prezența bărbatului pe care l-au iubit sau cunoscut cândva. Dar se întâmplă în viața oricărui bărbat un miracol de câteva clipe. Întâlnirea unei priviri, o sărutare, o atingere care nu se aseamănă cu nimic din tot ceea ce a fost până atunci. Parcă începe un fir nou... O deșteptare în altă parte, pătrundere misterioasă și totuși firească într-un văzduh necunoscut. Nu prea știu cum să precizez toate acestea, cred însă că orice bărbat simte în acea clipă că se petece ceva nou cu el, ceva maestos și straniu. Nu e numai decât dragoste, nici emoție, nici trepidație carnală. Sunt atâtea femei care ne uimesc prin nesfârșita lor voluptate și care nu ne revelează totuși Niciuna din aceste clipe de dulce spaimă și pierdere de sine. Simt că mă rătăcesc. Îmi dau seama că spun foarte prost o sumă de lucruri pe care le văd și le știu totuși cu precizie. Dar îmi place să vorbesc la întâmplare. Asta mă stimulează și mă odihnește. În cartea mea am încercat în mai multe locuri să limpezesc stările acestea miraculoase și mai ales începutul întâlnirii trupurilor noastre, palma ei strânsă între mea și suspendată, beată, în aer. Nu cred că am izbutit. Sunt încă un scriitor prea turbure pentru a putea descrie stările acestea eliminare, a nevoie de precizat. Firește, nici vorba nu era atunci de dragoste. Era mai mult decât o încântare, o comoție prin care mi se revelase brusc un alt trup și altă prezență. Cât de puțin exprimă toate cuvintele acestea, vechi, uzate, tocite... Dar dragostea a venit mai târziu. Dragostea a început de-abia după ce vraja aceea izbutise să ne izoleze și să ne topească unul între altul. Pentru că, firește, unirea trupurilor noastre s-a pecetluit în acea clipă suspendată, când am cules o întreagă, cuprinsându-i numai palma. Mâna aceea, palidă, nervoasă, atât de stranie în nuditatea ei, care mă fascinase de la primul meu pas în salon, îmi comunica acum nu știu ce căldură feminină, ce ne-a pe care îl simțeam năvălind încet în tot trupul. Aș fi vrut poate să mă scutur, să mă smulg din beatitudinea aceea indiscretă, că eram tot timpul conștient că mă aflam în mijlocul unor oameni străini, că lor poate mă măsoară cu mirare sau ironie, dar mi era peste putință să-l las mâna Ilenei. Nici măcar nu o strângeam. O păstram pur și simplu, înghețită în palma mea. Cred că ea a izbutit să se desmedicească întâi. Probabil că ne observase destul de multă lume și câțiva glumiseră chiar. Îndrăsnisem ca un adevărat cuceritor. Am înțeles asta mai târziu când am văzut că dragostea și legătura noastră nu surprindeau aproape pe nimeni. Dar lucrurile acestea, firește, n-au nicio importanță. Ea mi-a strâns ușor degetele și mi-a apăsat brațul în jos. A fost după o secundă, după câteva minute. N-am știut niciodată. N-am întrebat-o dar cred că n-a nici ea. N-am trezit amândoi lipiți de bufet, striviți acolo de musafirii care se îngrămădeau spre ușă, iarăși un interval obscur, de care nu mi amintesc decât lucruri tulburi. Și cu toate acestea, sunt sigur că inteligența mea întreagă, orgoliul meu, redeșteptat pentru câteva clipe, s-au trudit să mă oprească, să mă păstreze, să mă țină cu tot din adinsul. Sunt sigur de asta dar nu-mi amintesc nimic. Mă îndemna parcă o febră, împătrunsese în carne o taină din altă parte, pentru că nu era dorință, nu era voluptată în strângerea aceea de mână. Am crezut până atunci că iubisem, bănuiam că n-am să mă opresc la prima dragoste, cea de la 20 de ani, că viața mă va așeza în centrul de foc al patimei. Dar mai târziu mi-am dat seama că nicio dragoste, nicio pasiune, nicio unire de până atunci nu fusese desăvârșită. Răpirea aceea nu mai o cunoscusem. Cu Îmi amintesc de asemenea că am ajuns amândoi, fără să ne dăm seama, în odaia învecinată, cea cu pianul și cu pumul de Crăciun. Am alunecat poate pe lângă perete, înghesuiți de musafiri, zâmbind în gol, simțindu-ne mereu una, aproape, unul lângă altul. Debea când ne-am așezat din nou față în față, mi-am dat seama că ochii ei nelămoriți și mari sunt tumezi, adânci, clătinați uneori de o lucire caldă, feminină. Îi văzusem altfel până atunci. Îi vedeam altfel în fiecare ceas. Poate e pentru că nu știam încă cum să-i privesc. Căci asta mi se pare lucrul cel mai greu de învățat în contemplarea iubitei. Să știi cum să-i privești ochii. Uneori, privile noastre lovesc atât de nepriceput oglinda ochilor iubitei, încât o turbură aborind o Sau și mai grav, fac ochii opaci. Le dă un luciu de teracotă, de smalț colorat. Și sunt de asemenea priviri crâncene care mult retina sau o pătrunț sălbatic, sângerând-o sau o întunecă. Nu știu cum să-ți explic mai bine toate lucrurile acestea, care acum mi se par de o tragică și solemnă însemnătate. Iar atunci când sunt trăite, mi se par de cele mai multe ori naive sau nesemnificative. Pe mine mă obsedează mai ales amănuntul acesta, că dacă aș fi știut să privesc într-un anumit fel ochii unei femei, viața mea întreagă ar fi decurs altfel.